Și din nou, autor, Gabi Schuster Timpul suflă peste țiglele roșii galbene mai vechi și turtește casele. Plonjează de peste tot, liniar în lungul vieții și dispare de unde venise. De unde venise? Viața sună în copita calului, încă de când fiorul iepei era drumul zbătut în cuie de potcoave. Singular demers al timpului ce se retrage de fiecare dată când mor. Lectura Maia Martin